25. У наступній за пожежею Великого Королівського театру дні Барселона охопила морозна хвиля. Вперше за багато років сніговий покрив ліг на все місто від порту до вершини Тібідабу. Ми з Мариною в компанії Хермана зустрічали Різдво сповнене мовчання та ухильних поглядів. Марина ледве згадувала те, що сталося, і я почав помічати, що вона мене уникає, воліючи всамітнюватися у себе в кімнаті і писати. Я вбивав час, граючи з Херманом нескінченні партії в шахи у великій залі, гріючись біля каміна. Я бачив, як падає сніг, і чекав на мить опинитися з Мариною на самоті. Мить, що ніяк не наставало. Херман удавав, ніби не помічає, що відбувається, і намагався підбадьорити мене, заводячи розмови. «Марина каже, Оскари, що ви мрієте стати архітектором?» Я кивав, уже і не знаючи, чого я насправді хочу. Не спав по ночах і знову знов, збираючи докупи деталі історії, яку ми пережили, спробував прогнати з пам'яті привиди Колвенека Катаєви Єви Іринової. Не раз подумував відвідати старого доктора Шеллі і розповісти йому, що трапилось. Та мені бракувало мужності постати перед ним і розказати, що я бачив смерть жінки, яку він виховував ніби власну дочку, або що я бачив, як палає його найкращий друг. В останній день року водограй у саду замерз. Мені було тоскно від того, що мої дні поряд із Мариною близилися до кінця. Незабаром я мав повернутися до інтернату. Новорічну ніч ми провели при свічках, слухаючи далекі дзвони церкви на площі Сар'я. За вікном далі сніжило, і мені здалося, що зірки без попередження попадали з неба. Опівночі ми пошепки вимовили тости. Я намагався подивитись Марині в очі, але її обличчя відсунулося й в напівтінь. Тої ночі я намагався проаналізувати, що ж такого зробив чи сказав, аби заслужити на таке поводження. Я буквально відчував Маринину присутність у суміжній кімнаті. Уявляв, що вона не спить, що вона ніби острів, який відносить течія. я. Я постукав суглобами пальців у стіну. Але даремно відповіді не було. Тоді я упакував свої речі і написав записку. В ній я прощався з Херманом і Мариною, дякуючи за гостинність. Якась тріщина, сам не знаю яка, з'явилася проміж нас, і тепер я відчував себе зайвим. На світанку залишив записку на кухонному столі і попрямував назад до інтернату. Відходячи, я мав відчуття, що Марина дивиться на мене зі свого вікна. Я махнув рукою на прощання, сподіваючись, що вона мене бачить. Мої кроки залишили слід на вкритих снігом порожніх вулицях. Зоставалося ще кілька днів, доки мали повернутися інші вихованці. Кімнати четвертого поверху були озерами самотності, поки я розбирав рюкзак, до мене зайшов панотець Сигі. Я привітав його з належною поштивістю і продовжував розвішувати свій одяг. Дивні люди, ті швейцарці, мовив він. Тоді як інші приховують свої гріхи. Ці, додавши до них лікеру, загортають їх у сріблястий папір і зв'язують бантик і продають на вагу золота. Префект ордену прислав мені з Цюріха величезну коробку цукерок. А тут немає нікого, з ким би поділитися ними. Хтось має допомогти мені перш ніж Донія Павла їх надибає. «Можете розраховувати на мене?» – невпевнено відізвався я. Сергій підійшов до вікна і задивився на місто під нашими ногами яке мало такий примарний вигляд. Потім обернувся, поглянув на мене, ніби читаючи мої думки. «Один добрий друг якось сказав мені, що проблеми, мов, таргани», сказав він жартівливим тоном, який зазвичай вживав, коли хотів сказати щось серйозне. «Якщо їх витягти на світло, вони лякаються і розбігаються». «Це, певно, був мудрий друг», – відказав я. «Ні», – заперечив Сихі. «Але він був доброю людиною. «З новим роком, Оскаре!» «З новим роком, паночча!» Решту днів, що лишалися до початку зайнять, я провів майже не виходячи з кімнати. Намагався читати, але слова розпливались по сторінках. Цілі години я збавляв біля вікна, споглядаючи осторонець Хермана і Марини в долині. Тисячу разів подумував знову піти до них, і не раз доходив аж до початку провулка, що вів до їхньої брами. Вже не чути було Херманового грамофона за дерев, а тільки вітер шурхотів поміж голим гіллям. По ночах я знов і знов переживав події останніх тижнів, доки виснажений не поринав у неспокійний, гарячковий і удушливий сон. Заняття розпочалися за тиждень. Це були олив'яні дні, дні запотілих вікон та капотіння з батарей. Мені вже стали чужими мої давні товариші з їхнім гамором. Ну, ці їхні балачки про подарунки, свята і спогади – у яких я не міг і не хотів брати участі. Голоси вчителів пролітали повз мої вуха. Я не міг усвідомити, що важливого було у розумуваннях ЮМА чи яке значення мають диференційні рівняння, якщо вони не можуть повернути назад стрілки годинника і змінити долю Міхала Колвіника і Єви Іриновою. Чи й мою власну долю. Спогади про Марину та про моторошні події, які ми разом пережили – не давала мені змоги думати, їсти чи підтримувати зв'язну розмову. Вона була єдиною людиною, з якою я міг розділити ту мою тугу, а потреба в її присутності завдавала мені просто фізичного болю. Я згоряв із середини. Ніщо і ніхто не могло полегшити мій стан. Я перетворився на сірого блукальця коридорами. Моя тінь зливалася зі стінами, дні збігали, наче падало мертве листя. Я сподівався одержати якусь звістку від Марини, якийсь знак, що вона хоче знову побачити мене. Такий собі привід, аби побігти до неї, знищивши відстань, що нас розділяла і, здавалося, щоденно зростала. Він не з'явився ніколи. Цілі години я гарячково гаяв, обходячи знову місця, де побував разом із Мариною. Всідався на лавки на площі Сар'я, сподіваючись, що вона там пройде. Наприкінці січня пан отець Сегі покликав мене до свого кабінету. З похмурим обличчям і проникливим поглядом він запитав, що зі мною відбувається. «Не знаю», – відповів я. «Можливо, як би про це поговорити, то могли б з'ясувати, в чому річ», – запропонував Сегі. «Не думаю», – різко відповів я, – про що тут же пожалкував. «На Різдво ти провів тиждень поза інтернатом. Чи можу запитати, де саме?» «З родиною», – погляд мого наставника спохмурнів. Оскара, якщо брехатимеш, немає смислу продовжувати цю розмову». «Але це правда», – відказав я. «Я був з родиною». Лютий приніс сонце. Зимове сяєво розтопило льодовий покрив та паморось, що замаскувало місто. Це надихнуло мене, і одної суботи я заявився до Марини. Брама була замкнута на ланцюг. Удалені за дверима старий осторонець здавався покинутим, як ніколи. На мить мені здалося, що я втрачаю розум. Невже я все це нафантазував? Мешканців цього примарного обійстя, історію Колвенника і дами в чорному, інспектора Флоріана Луїса Кларета, воскреслих створінь, персонажів, яких чорна рука судьби змусила зникнути одне по одному. Невже мені наснилося Марина та її зачарований пляж? Ми пам'ятаємо тільки те, що ніколи не сталося. І якось уночі я прокинувся від свого крику у холоднім поту, не розуміючи ідея. Увісні я повернувся до тунелів колвенника, йшов за Мариною не в силах наздогнати її, аж доки не натрапив на неї вкриту заволокою з чорних метеликів. Та коли вони злетіли на тім місці, виявилося лише порожнеча, і холод, і жодного пояснення. Руйнівний демон, який запаморочив колвенника. Ніщо за останньою темрявою. Коли панотець Сигі та мій однокласник Хаєф забігли в кімнату, сполошені моїми криками, я ще кілька секунд не міг їх упізнати. Сигі поміряв мій пульс, а Хаєф розгублено дивився на мене, переконаний, що його друг остаточно з'їхав з глузду. Вони не виходили від мене, доки я знов не заснув. Наступного дня, два місяці не бачивши Марини, я вирішив повернутися до осторонця сар'я І не збирався відступати, доки не знайду пояснення.